În acest weekend vei participa la o conferință, invitat fiind la o conferință foarte interesantă despre lumea în care vom trăi, se cheamă ciclul de conferințe. Una dintre zile este rezervată fizicii. Fizica, cu alte cuvinte, răspunde acestei provocări. Da, e adevărat. Fizica de mult timp încearcă să răspundă la această provocare și este unul dintre răspunsurile de succes. Uh, printre celelalte metode de cunoaștere fizică a avut în ultimele sute de ani un progres uriaș care se regăsește astăzi în confortul tehnologic în, în confortul vieții noastre uh, iar eu o să încerc să arăt în cadrul conferinței uh, de fapt Ce este lumea în care trăim noi din punctul de vedere al fizicii? Pentru că noi oamenii cred, așa cred eu, că în general trăim în lumea noastră interioară și în poveștile pe care ni le construim despre lumea din jur. Dar lumea din jur există, indiferent cum o vedem noi, și, uh, și eu, ca și fizician, sunt curios și poate și cei care vin la conferință sunt curios să afle, de fapt, ce este ea. Această lume. Această lume în care trăim. Lumea, lumea materială. Lumea materială, exact. O să ne oferi măcar unul dintre răspunsurile, măcar așa o idee să ne facem? Da, o să vorbesc despre lumea microscopică, despre lumea mecanicii cuantice, despre acele procese ciudate, foarte deosebite care se întâmplă la nivel microscopic cu particulele elementare și o să ating un punct care de obicei este evitat de popularizatorii de știință, În termeni tehnici, el se numește teorie cuantică a câmpului. De ce este evitat? Pentru că este foarte, foarte dificil. Dar este cumva paradoxal, pentru că toți mari fizicieni, atunci când vorbesc de teoriile ultime ale realității, vorbesc despre teoriile cuantice ale câmpului. Deci vorbesc despre acele pachete discrete de energie din care, de fapt, este construită lumea noastră. Iar eu o să încerc să fac și o mică introducere în, în, acest, în acest subiect. Este pentru ce fel de public această conferința ta? A zice că este pentru un public care este interesat de fizică, care este de interesat de lumea materială din jur, dar care are și puține cunoștințe. De exemplu, știe ceea ce acela un electron. Știe că un atom este format dintr-un electron și un nucleu, că electronul, cel puțin în modelul semiclasic, orbitează în jurul nucleului. Deci este cumva pentru un public care este citit cât de cât. Și care vrea să afle mai mult despre lucrurile acestea Deci este un public care a fost expus cumva cât de cât la știință La, la știință în general, în general și mai ales, aș spune eu, are cumva înăuntru lui uh, integrată și metoda de cunoaștere științifică adică este în stare să digere niște noțiuni logice care curg una din, din cealaltă și care în felul acesta cresc și toate cresc în complexitate și lucrurile trebuie simplificate. Deci cumva are integrat în el, ascultătorul are integrat în el această metodă științifică și atunci poate să urmărească această prezentare a mea, care în fond este o prezentare științifică. Dar nu o să ai formulă. Nu s am Cred. nicio formulă. Am șters toate formulele din prezentare. Ai fi vrut să. Ai fost tentat, nu? Asta a fost primul reflex. Să... Am fost tentat ca să, ca să fac o glumă și să pun formula ultimă a Universului, care este ecuația bozonului Higgs și modelul standard, iar după aceea să put pe slide-ul următor ielogrifele egiptene, pentru că pentru mulți dintre noi arată ca niște ielogrifi. Așa sunt, da. Dar revenind la, la această serie de conferințe care vor avea uh, tematici diferite, va fi răspunsul medicinei, uh, răspunsul istoricului, să spunem așa, care este sau cât de nemultă nevoie avem de o astfel de conferință pe fizică, de exemplu? Adică, de ce e bine să ne expunem la așa ceva? Da, este un punct pragmatic până la urmă. Noi trăim într-o lume tehnologică și lumea asta tehnologică se bazează pe niște adevăruri științifice. Și e bine să le cunoaștem, pentru că altfel avem dreptul să facem și alte lucruri, să trăim și în alte lumi, lumi de povești, ca să spun așa, dar la un moment dat când e vorba de sănătatea noastră, de exemplu, da? Atunci ar trebui să ne bazăm pe biologi, iar biologii trebuie să știe lucrurile, iar noi trebuie să știm puțin din ele. La fel este și cu fizica Avem tehnologia în jurul nostru, avem telefoane mobile, avem computere și când vorbim, de exemplu, de telefoane mobile și auzit tot felul de povești că radiațiile telefoanelor mobile sunt periculoase, măcar ar trebui să știm ce e o radiație electromagnetică, cum este ea construită în așa legă să ne formăm totuși o părere uh, avizată despre lucrurile din jur. Deci eu cred Cred că în societatea noastră este nevoie de acest acces către cunoașterea științifică. Tehnologia pare să ne ofere cumva implicit și răspunsurile. Nu? Ne duce, nu știu, uite, cu telefonul mobil, mai spuneam și cu alte ocazii, telefonul este de mult mai mult decât un telefon. Dispozitivul pe care da. noi îl numim telefon mobil. Da. Ne duce, cum să spun, instantaneu un internet, putem să căutăm diverse informații Nu cumva, este, ar, nu cumva putem să ne gândim că, bun, având, știm să, mân, să mânuim acest dispozitiv implicit, avem și răspunsurile pe care, de care avem nevoie? Nu, niciodată, absolut niciodată. Absolut niciodată. E un lucru pe care trebuie să-l învățăm la școală și anume trebuie să trecem prin filtrul gândirii. Trebuie să învățăm să gândim Gabrielicea nu avea o carte în care spunea lucrul ăsta foarte clar Trebuie să gândim cu mintea noastră Orice s-ar întâmpla în afara noastră Deci cu alte cuvinte Nu trebuie să luăm de-a gata informațiile Care ne vin de pe internet, de pe tabletă Trebuie să ne gândim cu ceea ce cunoaștem Să spunem, ok, s-ar putea Oare există o mică șansă ca lucrul ăla să fie adevărat? Sau există o șansă ca să nu fie adevărat? Iar antrenamentul ăsta trebuie să fie continuu iar conferința de sâmbătă contribuie de fapt într-un fel la acest antrenament pe care trebuie să-l avem cu toți. Apropo de această expunere, iată, la conferințe cu teme științifice se fac și în alte locuri din lume. Se fac poate mai mult decât la noi. Se fac într-o altă manieră în sensul că a devenit cumva așa obișnuit să lumea să asiste la astfel de conferințe. ci se pare că Pot fi o alternativă la ceea ce nu, știu, nu se face la școală sau la, cum să zic, la faptul că e totuși greu să aprofundezi un domeniu precum fizica? Poate nu, suntem, nu avem talent la a înțelege. Cred că este în primul rând vorba de a, cum să zic eu, de a rezona, de a fi fascinat de anumite lucruri, de a găsi anumite subiecte. Nu cred că poate să fie privit ca un ajutor al școlii, Uh, școala își are structura ei și uh, cumva școala nu trebuie să se bazeze pe ceva ce este în afara ei pentru a funcționa bine uh, dacă există ceva în afara dacă avem cărți de știință, dacă avem popularizatori de știință, dacă avem această emisiune de știință la care participăm noi ăsta este un lucru în plus Dar școala nu trebuie să se bazeze pe așa ceva Școala trebuie să aibă cumva În structura ei deja inclusă Fascinația științei Deja inclusă o, o structură De informație care să fie ușor Citibilă, să fie ușor accesibilă În care să înțelegi lucrurile Și este adevărat că de multe ori nu se întâmplă în special în fizică, e foarte multă informație Și Aș putea să spun o poveste așa De două minute ca să-ți să dai seama Cu ce m-am confruntat la, la un moment dat a rugat cineva ca să Scriu un manual de fizică. Am luat mai multe subiecte și am început să scriu. Unul dintre subiecte era optică. Și optica era tratată pe trei pagini și după trei sau patru pagini deja se explica funcționarea telescopului. Și m-am dat seama că e foarte, foarte mult. Și am încercat să scriu textul ca și cum a scrie manualul, dar să încep cu o simplă explicație. Cum se formează, de, de exemplu, imaginea pe o lentilă. E o lentilă, te uiți și... Lentile, se vede imaginea întoarsă sau se vede altfel, sau mărește lentila. Ca să fac lucrul ăsta mi-a luat patru pagini. Deci nu am ajuns la structura telescopului, la lucruri complicate. Numai ca să fac lentila într-un mod în care eu să-l înțeleg bine și elevii să-l înțeleagă bine, mi la patru pagini. Deci ce spui tu este că nu poți sări peste etape și în, cum să, spun, să faci un final așa în care să le bași pe toate. Da, exact. exact. Și a, aici este una dintre problemele fizice în general, pentru că problema nu e numai în România, este și în celelalte țări. Este foarte multă informație. Și atunci e greu de condensat într-un manual. Cum se întâmplă, de exemplu, în Olanda? Cât de des se fac astfel de conferințe sau cât de uzual este să... Voi, oamenii de știință, să fiți invitați să vorbiți pentru un public larg? Eu zic așa că la noi în oraș, ca să spun despre ceea ce cunosc, avem o conferință la două săptămâni la universitate, o conferință publică organizată de studenți, profesori, după care cam o dată la patru săptămâni o conferință la uh, librăria din oraș După care există, să spun, oameni care merg în școli și fac astfel de prezentări pentru elevi Care sunt combinate cu experimente Și, a zice, cam atâta Nu cred că există mai mulți E suficient? Adică simți, ca, simți că ar trebui mai mult? Eu a zice că este suficient, pentru că deja publicul este cumva format uh -huh. și nu am simțit cumva că atunci când este o conferință se umple sala la ref, până la refuș și ar fi nevoie de alte, de alte conferințe. Cred că depinde mult și de subiect. Și publicul olandez, vorbim despre Eindhoven, orașul în care locuiești tu, publicul este, cum să spun, faceți așa un fel de sondaj de opinie să vedeți cam ce interesează? Pentru că mă gândesc, întotdeauna m-am gândit Atunci când se fac astfel de conferințe Cum îți alege? Trebuie să ai măcar o idee despre ce vrea lumea să, să audă Da, este adevărat, dar depinde și de zona în care te afli. Uh -huh. La Eindhoven se găsește Tech Campus. Cei din Eindhoven se mândresc că este un fel de Silicon Valley al Europei. Uh -huh. Adică sunt foarte mulți oameni tehnici și acolo cumva subiectele circulă foarte repede. Și atunci subiectele te găse se găsesc. Eu, de exemplu, am fost acum câteva luni la o conferință despre... Conectom despre creier Despre cum sunt conectați neuronii în creier Pentru că cineva a făcut o descoperire Și am auzit și eu și m-am dus Deci în momentul când ești într-un astfel de oraș În care oamenii până și la petreceri Și atunci când se întâlnesc Vorbesc despre subiecte în care prietenii tăi lucrează La în Campus Și spun ce au făcut ei, ce au auzit ei Subiectele se găsesc ușor Copiii sunt la fel de curioși sunt, Vin de bunăvoie la astfel de lucruri La nivelul lor se întâmplă lucruri foarte multe Știu asta Apropo de copiii mai mici, deci expunerea începe cumva de foarte devreme. Da, expunerea într-adevăr și cumva este și susținută de primărie. La noi, la companie, de exemplu, la divizia de cercetare avem un fel de proiect comun împreună cu primăria și cu școlile și lună de lună avem câte o clasă care vine și stă o zi la divizia de cercetare și face experimente împreună cu noi, avem colegi care se ocupă, deci toate lucrurile sunt și mai aranjate. În practică ce se întâmplă? În practică ai un grup de 30 de elevi în care 20 se cam au uită pe pereți uh, și în care poate câțiva sunt interesați. Însă e foarte important să nu gândești, să nu crezi că tu te pregătești și faci lucrurile foarte bine pentru ca toți elevii să fie interesați. E mult mai important ca tu să fii acolo pentru un elev care este interesat și care până atunci poate nu a găsit conexiunea potrivită și a dat peste tine. Și în momentul când a dat peste tine e norocul lui că tu îi povestești entuziasm și cumva într-un fel poate chiar ai schimbat direcția vieții. Deci nu este așa un succes pe scară largă să ne imaginăm acum că toți în sunt niște a, nu, copii nu, nu, nu, nu. Nu extraordinari, dar cumva cei interesați găsesc imediat acces la informație și poate să pornească în direcția care trebuie. În cât timp se construiește oare o societate care să, iată, să și se poate construi așa o societate care să aibă și simț critic și să știe exact cum să filtreze și să știe că trebuie să verifice informațiile și Mă întreb, cred arătoric. că e vorba de generații, Corina. E vorba de generații, pentru că nu e vorba numai de informația care este disponibilă, că informația este disponibilă, de exemplu, acum peste tot în lume, dar este vorba și de cultură, de, uh, cum să zic, de organizarea societății. În momentul în care orașul e organizat și mergi prin oraș și lucrurile sunt organizate, îți organizează automat și gândirea uh, cum Dacă pot să spun așa, cum le spun eu copiilor. Măi, copii, dacă e curățenie în cameră, când ai intrat în cameră și e curățenie, ți se mai face curățenie și în creier și știi ce ai de făcut. Deci uh, toată cultura. Și copiii noștri ascultă <laughs>